היפופוטאם! היי! Hey. היי! Hey. היי! Hey. Hey, היפופוטאמים קטנים! מי זה? מי זה? תקשיבו לי ורק לי! מי זה מדבר? זה אני! <ש> הבוס <ש> שלכם, ההיפופוטאם הגדול! <ש> <ש> מה אתה רוצה? אני רוצה לומר לכם שאני מתבייש בכם! התוכנית היום... הייתה איומה! למה? למה? דווקא היו קטעים טובים! היה... איזה בדיוק! מערכון האישה באמבטיה לדוגמה לא הייתי קורא לזה מערכון! דוד שלי מוטקה יכול לעשות תוכנית יותר טובה! אתה יודע מה? שדוד שלך מוטקה יבוא ויעשה תוכנית באמת! אה? זהו, אנחנו, אנחנו הולכים, אתה תסתדר עם מוטקה שבוע הבא רגע, אל תלכו! מוטקה, מוטקה עובד מוטקה. רק ביידיש! להתראות, דש למוטקה, ביי חכו! <laughs> אתם יכולים <laughs> לעבוד ביחד לא צריך... מודקה! מודקה בוא בוא! בוא! נסתדר בלעדיהם! תעשה את הקטע שלך עם המלח ובוא! סוף כל המפרסל מדי! יס! היפופוטם! אבא? מה? איפה אפשר לשמוע עוד קטעים של היפופוטם? אתה יכול למצוא באתר המפגר שלהם היפופוטם